Ні, я нібито святкую, але моє святкування також пластмасове. У мене тепер такий калейдоскоп у думках. Мусять бути люди, які повинні відбирати це з голови. Ці чотири святкові стіни задушать. Смішно, правда? Мої проблеми, на тлі інших незрозумілі. Це не проблеми. Я вже володар того, чого інші тільки потребують. Усі мої претензії бачити тебе. Хіба це найгірша претензія? Але життя вибудувало якісь такі перепони, яких я не можу подолати. А знаєш, у нас завжди все було гарно, від першого разу. Може, з пересердя ти думаєш по-іншому. А я пам'ятаю тільки так, гарно. Свічки, вино, ніжність. Хочу, щоб і цей лист, і слова в ньому були гарними. Не вірячи в Бога, я прошу його зараз, щоб лист був Безконечний. Я не хочу писати про дурниці. Це мусить бути гарно. Але я пишу дурниці і розумію, що ти зараз стинаєш плечима або знову гніваєшся. Так. Лист не може нічого змінити в стосунках. Він може навіть зашкодити. Та я потребую розмов з тобою. Моя скнарість до тебе насправді не є скнарістю природною. Іноді я думаю, що живу в тюрмі, але цю тюрму я облагородив твоєю маленькою фотографією. Маю таке місце, куди буває зась навіть мені самому. Та в тому місці, Володарюєш ти, яка ти гарна на цій фотографії, неспокуслива, недражлива. Зі мною у тебе гарячі і палкі очі, а тут ти добра, довірлива, ніжна, як мама. Останнім часом я боюся випадкових людей, які можуть потрапити під руку, і я розкажу їм про тебе. Я не хотів би цього, але мені жаль не цих людей. Я жалію двох людей – себе і тебе. Та світ мені клином зійшовся на двох жінках, на дружині і на жінці, яку я кохаю. Ти думаєш, що я п'яний або хворий, так? Можливо, я зараз найменше контролюю свою думку. Я почуваю роздвоєність свідомості. І, може, іноді я навіть думаю, що божевільному легше. Але збожеволіти – це забути тебе? Я не готовий забути. А іншим разом найбільше цього хочу. Звільнитися від бажання тебе. Наша любов така дурна. Вона баламутить і розколює мій розум. Суперечності мозку запалюють серце. Вони – найнебезпечніші антагоністи. Мій мозок і моє серце. Але ні там, ні там немає жодної логіки. Краще думи, що я п'яний. Так, я сьогодні п'яний. Я також втомлююся чекати наших зустрічей. Може це недобре, але я так не тужив за мамою, як тужу без тебе. Та коли ми разом, мені здається, що така холодна золота ящерка лазить «По мені і б'є своїм хвостом, а я його не можу зловити, бо зловлю, а він одірветься з радості».